Salmul 215. De iubire și prea a Domnului Isus Hristos. Aleluia, slavă-ți, Doamnei Isiristoase, mlădița acea sfântă, prin care legea iubirii ni s-a dat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Doamnei Isiristoase, Lumina Lumii, Cel care prin Maica Luminii, Minunea Nașterii Tare ai lucrat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Doamnei Isiristoase, scara îngerilor, Cel care prin Sfânta Cruce poartă la cer ai așezat. Aleluia, slabăție Doamne, steaua Histoase, stea nădejde, cel care cu daruri pe majul la tine i a adunat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Histoase, cuvântul prin care Sfintele Scripturi s-au adeverit. Aleluia, slavă Doamnei, Doamne, Iisă Histoase, vița vieții, cel care sau din care mlădițele neamurilor noastre au ieșit. Aleluia, slabăție ție, Doamne, Histoase, Mesia cel așteptat. Cel care ca un prunc în brațul lui Simeon ai stat și el venirea ta a vestit. Aleluia slavăție, Doamne să toate fiul ei Cel pentru care cerul s-a deschis, Duhul Sfânt a coborât și glasul Tatălui a grăit. Aleluia slavăție, Doamne stoase o odrasla. Cel care, copil fiind pe în templu, cu Duhul Înțelepciunii i-a împărtășit. Aleluia slavăție, Doamne Iisuse, toate lui Dumnezeu. Cel care prin jertfă ta nu mi-ai mântuit și ai sfințit.